і брови над ними сходилися розгонистими крильми. На отаманові були теплі повстяні чоботи, знизу обшиті шкірою. І Маруся подумала, що тут, на правому березі, ангел ночує більше по лісах, ніж під стріхою, тому й задягається тепло вже по-зимовому. «Спитайте он у Марусі, якими бувають свої», – сказав ангел. Так то правда, що всіх братів Соколовських вбили їхні ад'ютанти. Подивився на неї міцний, як окоренок, п'ята. «Не кожному щастить загинути в бою», – сказала вона. «Багатьох вбивають у спину». «Але з Несміяновим треба зійтися», – міркував у голос ангел. «Придивитися, чим він дихає, а там воно покаже». «Чому він хоче виступити проти Данікінців?» спитала Маруся. На прапорі ж написав, що повстав проти комуни. Чи то так? Про людське око. Справді, ангел схвально подивився на неї агатовими очима. Треба запропонувати йому спершу поскупти червоних, якої він заспіває. Якщо крутитиме хвостом, то краще розброїти, сказав Шум. На його щоці нижче вилиці синів глибокий Навскісний шрам Розброїти, здивалася Маруся І хай далі гуляють у нас Під носом Ну ми ще не знаємо Що воно за військо Пояснив Шум Може там задурманені хохли Яким треба вставити клепку А якщо Збільшовичена кацапня То рішенець тут один Усі знов мимохід Глянули на Діакова тому було байдуже до хохлів і кацапів. Він не втручався в балачку, бо ще на передобідній нараді сказав, що все передасть зеленому, нехай сам вирішує. «Добре», – підсумував ангел, «розпочнемо переговори з Несміяновим ніс до носа, а там буде видно». «Хто кого?» – докинув отаман лихо і надбив вершечок яйця об кухоль. «Інакше не буває», сказав ангел. Лихо, витягнувши трубочкою губи, одним смоком витягнув у себе яйце, а в порожню шкаралупу націдив з кухля горілки. «Ох, то ти теж характерник!» П'ята зачудувався, як лихо перехилив яйце замість чарочки. «Чому теж?» П'ята зніяковів, але в Марусин бік і не глянув. Він перевів погляд на Ангела та вже вкотре заважив його чисту білосорочку, що виглядала з-під розтебнутого кителя. Наче Ангел спав не в лісі, а в якомусь пансіонаті. П'ята знав, що Ангел має свою кравецьку майстерню, яка обшиває його козаків, але ж не за собою він її возить та відчув на своїй шиї заяложений до хромового блиску комір. І щось зашкребло йому всередині. «Диви, який Франт!» – подумав він про ангела. «Напів лежить собі на кавказькій бурці, підклавши під лікоть чорну кудлату шапку і в усне дме. Ще недавно був на лівому березі Дніпра, а це вже тут командує. Розказує, що їм робити». Із Марусою, бач, запізнався раніше за всіх. П'ята потяг із кухля добрий ковток і, дивлячись на ангелові повстяні чоботи, мовив з кривою усмішечкою. У мене теж є валянки. Тільки вони в стремена не влазять. Це не валянки, сказав ангел. Це командирські чоботи. Сам пошив, спитав п'ята, з тією ж усмішечкою. Ні. Я їх в одного терського золотопогонника позичив. У мої стремена вони акурат. Розкажи краще, як ти і гуми навченці постриг, попросив Бугай п'яту, відчуваючи, що час перевести розмову на інше. Як то воно виходить, подумав Бугай. Укинь у чоловічу компанію пів жінки і всі стають як півні. А що тут розказувати, пом'якшов п'ята? Якось насіли на нас біляки. Так наступили на п'яти, що втікаючи, ми заскочили в монастир. Чинці нас прийняли як своїх, прихистили у трапезній, дали їсти, пити і спати поклали. А настоятель, шкура московська, послав одного чорноризника, такого як сам, у село, де кінці на ночівлю стали. От вони й перебили нам сон. Так перебили, що троє наших зосталися там спати навіки, а більшість таки втекла. Ну, через якийсь час ми знов навідалися до того монастиря. П'ята примок, наче вже закінчив свою розповідь і взявся скручувати цигарку, чекаючи, поки хтось спитає. А далі? «Ну, а далі!» – підохотив його бугай, хоча вже чув цю історію. П'ята спроквола докрутив цигарку, припалив, пихнув два рази. «Розстригли ми настоятеля ученці», – сказав він, пускаючи носом дим. Обчі крижали наголо. «І все?» – спитала Маруся. «Охота було руки бруднити». «Ну, це замість нас зробив той чорноризник, що в село бігав. Ми його потім повісили. А настоятеля?» Помилували. Ченчики, що нас тоді обігріли, молили, благали до батечка. «Любимо ж ми похвалитися своєю добротою», – сказала Маруся. П'ята знов надувся. А ти що зробила б на моєму місці? звернувся він до Марусі на ти. Я? Я б спитала поради у тих трьох. У кого? У тих хлопців, що заснули в монастирі навіки? Ну, і гумен, божа людина, все таки, сказав п'ята. А ті троє, по вашому чортові, тих уже не повернеш. «А якщо я завтра зайду в той монастир, і та Божа людина накличе на мене ворога?» На виручку п'яті знов підоспів Бугай. «А то правда, пані Отаманшо, що в селі Брицькому ви зарубали сімдесятьох продармійців?» – спитав він. «Не я», – сказала Маруся, – «ми з козаками». «Так, але ж зарубали? А що, треба було постригти?» Гостро глянула вона на Бугая. «І я не цирульник. Така юна і любиш проливати кров?» – спитав ображений п'ята. «А що на війні є інше заняття?» – здивувалася Маруся. «Чи, може, ви підкажете мені інший спосіб, як боротися з окупантом?»